Анголон, Сержголон, Анжеліка Книга шоста Анжеліка та її кохання Частина перша Подорож Розділ третій Те, що Абігель у чомусь годна з Рескатором, було їй дуже приємно. Вона усвідомлювала, що таке почуття безглузде, але не намагалась розібратися, чим воно спричинене. Нею володіла незвичайна наснага. Вона слухала плескіт хвиль, що б'ються об борт, похитування корабля ніби п'янило її, і вона із задоволенням просиділа б всю ніч із бігель. Розповіла б їй про своє минуле, і з насолодою поговорила б з нею про Рискатора, якби не занепокоєння за все, ще не сплячу Оноріну. Ох, ця Оноріна, ніяк не хоче лягати спати без своєї скриньки зі скарбами. Зітхнула вона, кивнувши в бік малечі, яка так само надувшись, стояла поряд із ними з виглядом непохитного судді. «Та мені просто нема вибачення», – вигукнула Абігель, схоплюючись із лафета. Тепер вона вже цілком опанувала себе. Пройшовши до того місця, де були складені її пожитки, вона порилася в них і повернулася із маленькою різьбленою дерев'яною скринькою, яку Мартіал колись зробив для Оноріни. «Господи, Абігель!» Вигукнула Анжеліка із жаром стиснувши руки на грудях. «Ви й про це подумали, ви, янгол. Ви справжнє диво. Оноріно, ось твої мушлі». А потім усе стало просто. Спокій, що повернувся нарешті в серце Оноріни, передався і її матері. Анжеліка розгорнула щось з одягу, що встигла захопити з дому. Її спідниця і кофта стануть для малюка гарною великою ковдрою. Уклавши оноріну поруч із собою, вона подумала, що тепер дівчинка, мабуть, має все, що їй треба. Самі їй доводилося спати і у в'язниці, де зручностей було ще менше, ніж тут. Однак зараз вона ніяк не могла зігрітися, і сон не приходив. Анжеліка притулилася плечима до переборки і спробувала упорядкувати свої думки. Що принесе із собою завтрашній день? Вона все ще відчувала на зап'ястях міцний потиск рук Рескатора. Коли вона думала про це, її чомусь охоплювала слабкість. І тому, що їй було мерзлякувато, спогад про його обійми здавався їй напрочуд приємним. І водночас викликав дивну тривогу. Мабуть, тому, що коли вона схопилася за його оксамитовий камзол, її рука відчула під тканиною не живе людське тіло, а тверду оболонку. Що це було? Кольчуга чи сталевий нагрудник? Людина, яка живе в постійній небезпеці і щохвилини чекає смертельного удару. Його серце закуте в лати. Втім, хіба така людина може мати серце? Невже вона зробить дурість і закохається в нього? Ні. До того ж, тепер вона вже взагалі не здатна полюбити чоловіка. Але що тоді з нею відбувається? Він спокушає її за допомогою якихось чарів, як «Стривай, хто ж це був?» Той, хто колись давним-давно вселяв їй схожі почуття, одночасно притягуючи і викликаючи в душі невиразний страх. І про того іншого теж говорили, ніби він володіє чеклунською силою, і що жінки так до нього линуть, бо він їх приворожує. В обличчя їй раптом вдарило світло лампи, вона примружилася. А ось веде. До неї схилилася волохата голова. Це був Нікола Перо у своїй незмінній хутреній шапці. Капітан доручив мені принести вам ось це та ще гамак для вашої дитини. Оце виявилося шматком щільної тканини, чи то плащем, чи то ковдрою, важкою, прикрашеною вишивкою і дуже м'якою. Таку тканину чуть дружини погоничів верблюдів в аравійській пустелі. Вона навіть не втратила аромату східних пахощів. Канадець спритно підвісив гамак і Анжеліка переклала в нього оноріну та навіть не прокинулася. У гамаку їй буде краще, та й не так волого. Але ми не можемо дати гамаки та ковдри всім, у нас їх не вистачить на таку низку. Не думали ж ми, що нам на голову раптом звалиться такий тягар. Але коли ми увійдемо в льодову зону, вам сюди перенесуть жаровні. Подякуйте від мого імені Мансендьору Рискаторові, сказала Анжеліка. Перу багатозначно підморгнув їй. І впевнено, ставлячи ноги у величезних чоботях з тюленячої шкіри перевалився. У твіндику чулося гучне хропіння. Гугеноти загасили й другий ліхтар, залишивши світло лише біля пораненого. Але й з ним, здається, все було гаразд. Він спокійно спав. Анжеліка загорнулася у свою розкішну ковдру. Вранці її супутниці обов'язково звернуть увагу на ту особливу честь, яку раптом удостоїлася пані Анжеліка – Невже Резкатор не міг прислати їй щось скромніше, що не так кидається в очі? Ні, він зробив це навмисне, його це так бавить, виводити всіх із рівноваги, розпалювати в людях здивування, заздрість, пробуджувати в них ниці почуття, або ж кидати їх у шаленство. Ця ковдра не просто ковдра, це образа, кинута в обличчя її злиднім друзям. Але, можливо, він просто не має інших. Резкатор оточує себе дорогими речами. Він не вміє робити скромних подарунків, він вважав би це недостойним. У ньому відчувається природжена шляхетність духу, як у... У нього немає шпаги, він носить замість неї шаблю, але я могла присягнути, що він дворянин. Привітання, з яким він сьогодні ввечері звернувся, додам, не було ні грою, ні позерством. Він не вміє вітати інакше, як у вишуканих виразах. Для нього це цілком природно. І я ніколи не зустрічала людину, яка б уміла носити плащість такою витонченістю, крім, крім роздуми незмінно підводили її до бажання порівняти його з кимось, але це невловиме порівняння наполегливо від неї віслизало, десь у її пам'яті жив образ людини, яку їй так нагадував Рескатор. Він схожий на когось, кого я знала. Можливо, тому мені іноді здається, ніби ми добре знайомі я поводжуся з ним так, ніби він мій старий друг. Мабуть, той інший був чоловіком такого ж складу, адже коли я говорю собі схожий, я не маю на увазі зовнішність, обличчя Рискатора я ніколи не бачила. Але ця невимушена манера триматися, легкість з якою він підпорядковує собі інших, і в той же час якби над ними насміхається. Так, все це мені знайоме, і потім той інший Теж носив маску. Її серце затремтіло. Її раптом кинуло в жар. Потім у холод. Вона сіла і піднесла руку до горла, ніби намагалася відкинути незрозумілий страх. Він носив маску, але не завжди. І коли він знімав її, вона ледь утрималася від Зойку. Раптово все в її свідомості стало на свої місця. Вона згадала. І тут же нервово засміялася. «Так ось воно що. Тепер я знаю, на кого він схожий». На Жофрея Депейрака, мого першого чоловіка. А я ніяк не могла пригадати, кого він мені нагадує. Але дивна лихоманка не полишала її. Вона знову вся горіла, як у вогні. В голові одна за одною спалахували різнокольорові блискавки, осяваючи темряву. Немов сигнальні ракети від тієї далекої ночі в Кандії. Він схожий на нього. Він закриває обличчя маскою. Він панував на середземному морі. «А що, якщо це він?» Їй раптом стало важко дихати. Здавалося, що серце зараз розірветься від болю, що переповнило його, і радості. «Він, а я його не впізнала». Потім задуха відпустила її. Вона змогла перевести подих і відчула одночасно полегшення і розчарування. Перед її думкою знову постала прекрасна Тулуза і сеньору Червоному, що вийшов на зустріч їй, своїй юній дружині, Майже забута картина. Нехай риси його обличчя трохи стерлися в її пам'яті, але вона дуже ясно бачила густе, кучеряве, чорне волосся, красі якого вона так дивувалася, коли дізналася, що це не перука. І інше, головне, ходу, що накульгує, яка так злякала її тоді, і через яку його прозвали великим лангедокським кульгавим. Яка ж я дурна! Як я могла хоча б на секунду уявити собі таке? Поміркувавши, вона визнала, що між Рескатором та її чоловіком справді є щось спільне, було від чого впасти в оману і вдатися до фантазій. Невимушена манера розмови, глузливий розум, але у Рескатора така дивна форма голови, як у хижого птаха. Вона здається маленькою на широких гофрованих комірах його іспанських костюмів. До того ж у нього впевнена хода, міцні плечі. «Мій чоловік був кульгавий», але він так добре пристосувався до свого каліцтва, що про нього забували. Його блискуча дотепність захоплювала, але в ньому не було злості, як у цього морського авантюриста. Вона раптом усвідомила, що вся покрита потом, ніби після нападу лихоманки. Щільніше, загорнувшись у м'яку ковдру, вона задумливо погладила її пальцем. Злості? Чи це слово? Жофрею Депейраку, мабуть, теж були властиві такі широкі лицарські жести. Але як я посміла їх порівнювати, що Фрейдепайрак був найзнатнішим дворянином Тулузи, могутнім сеньйором чи не королем. А Рескатор, хоч він і з властивою йому зарозумілістю і змушує інших вилечати себе монсеньйором, зрештою лише авантюрист, який живе грабунками і незаконною торгівлею сріблом. Сьогодні він казково багатий, а завтра бідний, як жебрак, і на нього постійно полюють, щоб уловити і повісити». Ці курсари уявляють, що можуть зберегти своє багатство, але насправді становище у них неміцне. Швидко наживуться, а потім так само швидко розоряться. Їй згадався де Дескренвіль, який дивився на свій обійнятий полум'ям корабель. Всі вони – гравці, але гравці небезпечні, бо їхній виграз завжди ґрунтується на смерті інших людей. А Жофрей де Пейрак навпаки був епікурейцем, він зневажав насильство. Такі як Рескатор будують своє існування на трупах, на руках у крові. Вона подумала про кантора, про галери, які випустив на дно цей пірат. Та вона й сама бачила, як зникла в безодні баржа – плавучий склад боєприпасів королівської ескадри. Зникла разом із усіма гребцями каторжниками А Шебека Рескатора лавірувала біля французьких галер як стерв'ятник. І все ж саме до цієї людини мене тягне. Так, тягне. Я не могла б цього заперечувати. Треба дивитися правді вічі. Анжеліка неспокійно поверталася на своєму жорсткому дерев'яному ложі, не в силах заснути. Адже саме до нього, до Рескатора, вона кинулася по допомогу, думала вона. Саме в його руки віддалася з довірою, відкинувши будь-яку обережність. Що він мав на увазі, сказавши, що згодний відстрочити плату її боргів? Якої плати вимагатиме він від неї за ту послугу, яку погодився їй надати, і за злий жарт, який вона колись із ним зіграла? От чим він докорінно відрізняється від мого першого чоловіка? Він, мабуть, не здатний надати послугу безкорисливо, зробити добру справу, нічого не чекаючи натомість. Адже саме з цього й пізнається справжній дворянин, Адже Жофрей де Пейрак – це справжній лицар. Їй довелося зробити зусилля, щоб вголос вимовити це ім'я, яке стільки років жило в її серці – Жофрей де Пейрак. Як давно вона заборонила собі воскрешати пам'ять про нього. Як давно перестала сподіватися зустріти його у цьому світі. Їй здавалося, що вона вже змирилася з тим, що ніколи більше його не побачить. Проте надзвичайне хвилювання, яке кілька хвилин тому захопило всю її істоту, змусило її раптом усвідомити – що ця нездійсненна мрія, незважаючи ні на що, продовжує жити у ній. Життю не вдалося стерти в її пам'яті той далекий час, коли вона була дуже щаслива. А тим часом, як мало залишилося в ній тепер подібності до тієї юної жінки, що звалась колись графинею Депирак. Тоді я ще нічого не знала, не вміла, але була абсолютно впевнена, що знаю та вмію все. І виявляла цілком природним, що він мене любить. Уявивши собі подружню пару, вона і граф Депейрак Анжеліка мимоволі посміхнулася. Тепер це справді стало лише картинкою з давнього минулого. Картинкою, яку вона могла розглядати без особливого смутку. Немов портрет двох сторонніх їй людей. Їхнє багатство, що оточувало їхню розкіш, витончені гості готелю веселої науки, високе становище, яке займав у королівстві знатний сеньор Заквітанії. Як неймовірно далеко, все це від переповненого емігрантами та піратами таємничого корабля, що плеве до чужої незнайомої землі. І з того часу минуло 15 років. Королівство тепер далеко, і король ніколи не побачить Анжеліку Дюплесі-Бельєр, колишню графиню Депейрак. Але він принаймні залишився на своєму королівському місці, так само оточений маріонетками придворними, перед грандіозною пишнотою Версаля. Що ж, колись і вона була одягнена в золоту парчу придворної жінки, улюбленицею вищого світу Франції, країни завойовниці, перед якою тремтіла вся Європа. Але що далі в океан йшов маленький тендітний корабель, то більше тьмянів раніше такий сліпучий образ Версаля. Він ніби застигав, набуваючи помпезної театральної декорації, з усією її фальшу і мішурним блиском. «Тільки тепер починаю по-справжньому жити», – подумала Анжеліка. «Тільки тепер я нарешті стала самою собою. Або ось-ось стану. Тому що раніше, навіть при дворі, мені завжди чогось не вистачало, і я відчувала, що йду не тим шляхом. Вона пристала, щоб поглянути на тьмяно освітлену гарматну палубу, де спали повалені прикрощами та втомою люди». Від несподіваного відкриття, що вона здатна так легко розпочати життя наново, Анжеліці стало майже страшно, адже не можна ось так повністю відмовитися від свого минулого, одним махом відкинути все те, що зробило її такою, а не іншою. Наклало на неї свій відбиток. Не можна так просто зректися тих, кого вона колись любила або ненавиділа. Це справді жахливо. Але це було так Відолашна вона відчувала, що на додаток до всього іншого втратила навіть своє минуле. Вона підійшла до того часу життя, коли єдине багатство, яким володієш і яке ніхто не зможе в тебе відібрати – це ти сама. Всі ті обличчя, які вона приймала раніше і які так довго боролися між собою – жінка вірна і жінка вітряна, чистолюбна і великодушна, бунтівна і покірна, у її свідомості нарешті помирилися» і в її душі запанував мир. Невже я пережила все це лише заради того, щоб одного разу опинитися серед чужих мені людей на чужому кораблі, який плеве до чужих невідомих берегів? Але чи має вона забути також і Жофрея де Назавжди залишити його там, у минулому? Гострий жаль про нездійсненне, про те, чим могло б стати, але не стало їхнє кохання, наче кинжалом пронизало її серце. Може, вони самі зруйнували б її за ці роки? Як і багато подружніх пар, які вона знала. Чи їм все-таки вдалося б уникнути пасток і пронести своє почуття через все життя? Це було б нелегко. І вона знала це так само. Вперше Анжеліка зізнавалася собі, що хоч Джофрей і був її чоловіком, вона так і не змогла до кінця зрозуміти, що він за людина. У ті недовгі роки, які вони прожили разом, Відкриття любові і дарованих їй на солод, цього того, у що так майстерно присвячував свою молоду дружину знатний тулузький сеньор на 12 років старший, займало її набагато більше, ніж пошуки глибокого порозуміння. І в неї не залишилося часу, його було відпущено так мало, щоб оцінити свою власну душевну силу і головніше осягнути справжні незмінні основи характеру Жофрея де Пейрака, завзятого фантазера котрий так любив збивати з пантелику всіх, хто його оточував. Вона і себе навчилася розуміти лише в тій жорстокій боротьбі, яку їй нав'язало життя і яку довелося вести на самоті. На самоті завжди, завжди. Хоча вона двічі виходила заміж, була матір'ю, доля призначила їй долю жінки самотньої. Вона сама вирішувала, як їй жити. Так чи так? Що їй робити, а чого ні? Одна вибирала, якою їй іти дорогою. І не було поруч чоловічого плеча, на яке можна було б, заплющивши очі, прихилити голову і нарешті подумати. Яка різниця куди? Веди мене, адже я твоя дружина, і чого ти хочеш, того хочу і я. Доля змушувала її приймати всі рішення самотужки, і вона помічала, що вже втомилася від цього, адже це зовсім не властиво жіночій натурі. Дійшовши у своїх роздумах до цього висновку, Анжеліка одразу ж з жаром спростувала себе. З чого це їй сьогодні надумалося журитися про свою самотність? Досі ніщо не свідчило про те, що вона створена для покірного послуху. Та хіба вона погодилася б тепер, щоб її хтось вів за руку? Зрештою, вона набагато краща, ніж більшість чоловіків, знає, що і як робити. Шлюбне ярмо тільки дратувало б її. Метер Берн скоро зробить їй пропозицію. Зараз його поранено, це дає певну відстрочку. Але він її любить, він попросить її вийти за нього заміж. І що вона йому відповість? І так, і ні, здавались їй однаково неможливими, тому що вона і боялася зв'язати себе з ним, і потребувала його дружби. Їй потрібно було почуватися коханою. «Ось єдині узи, яких я прагнув всією душею», – подумала вона. «Узи кохання». Але чи може кохання існувати без кайданів? Від цієї думки вона здригнулася. Ні, це неправда. Я ненавиджу кохання. Я не хочу кохання. Тепер вона ясно бачила свій шлях. Вона залишиться самотньою. Залишиться вдовою. Це її доля. Залишитися вдовою, що зберігає вірність далекому коханню своєї молодості, любові за якою вона сумуватиме до смертної години. Вона житиме так, що її не буде в чому дорікнути. Вона виросте щасливою та красивою оноріну, своє дороге диття. На островах вона ніколи не нудьгуватиме, адже там треба буде будувати нове життя. Вона буде існувати для усіх і насамперед для дітей. І не змінить свого жіночого призначення, яке за всіх часів полягає у тому, щоб віддавати та ростити. Що ж до Рискатора? Вона не може не брати до уваги його. На кілька хвилин їй вдалося викинути із думок його образ, але він повертався, невідступно переслідуючи її. Пірат у чорній масті був надто близько. Декілька років вона думала про нього як про померлого, але тепер це було неможливо. Вона відчувала його присутність поряд з собою так жваво, так гостро, що ясно зрозуміла, їй нелегко буде уникнути пасток, із яких найнебезпечніші, мабуть, таїлися в ній самій. На щастя, тепер вона знає, чому ця людина рескатор, так змусив спалахнути її уяву та її серце. Усьому виною його невловима схожість у поведінці та манерах із тим, кого вона колись так любила. Подібність, яка мало не обдурила її. Але міраж розвіявся, і вона не дозволить господареві Голдсборо зробити її своєю іграшкою. Анжеліка поринала в сон. Немає ніякої подібності, повторила вона про себе, засинаючи. Крім, крім чого. При наступній зустрічі треба буде придивитися до Рискатора уважніше. Справді, тут не тільки її вина. Винувата ця дивна подібність і її спогади. Це через них вона, незважаючи ні на що, трішки в нього закохана.